Книга Естери Розділ 10 Цар Ксеркс наклав податок на землю і на морські країни. Всі діла його могутності та його подвиги і усі подробиці про вивищення Мардохея, яким цар ушанував його, записані в літописній книзі Мідійських та перських царів. Бо Мардухей, юдей, був другим по цареві Ксерксі, був великим між юдеями та улюбленим від багатьох своїх одноплемінників, тому що дбав про добро свого народу і говорив на користь усьому своєму племені.